Частина третя. Як Абукасим перший раз позбувся своїх капців. От так, добро здобувши, про товариша забувши, Абукасим страх зрадив. Що всі бачили, що справив, цінну бутлю він поставив у вікні, де сам сидів. Сам він взявся міркувати, якби відпразникувати славний сей здобуток свій. Дать на Боже, учту справить. Ні, про сей не думав навіть, влазню я піду, як стій. Дім, як слід, позамикавши і за пояс ключ заткавши, Влазню почалапав він. Тут за вступ прийшлось платити. Плюнув, буркнув щось сердитий, мов би гристи мусив хрін. В лазні служба вже пильнує, той у нього капці зує, сей знімає драний плащ, третій ноги натирає, той щось в крижах направляє, аж хруснув у спині хрящ. Поки там служебні руки скупаря купаря беруть на муки, Мажуть, правлять, місять, труть, аж підходить звільна к ньому. Друг один, чи то скупому він таким здавався будь. Привітались, розмовляють, сеє, теє споминають. Далі друг сміятий став. А Касим, любий друже, тії капці час вже дуже, щоб ти інші капці мав. Глянь, це ж дійсні почвари, Їм нема в Багдаді пари, Кльоці шкіряні якісь. Ти ж бо чоловік маючий, Справ собі як слід папучі, В кандалах отих не лізь. Правда, друже, Касим каже, Я вже й сам не раз, а як же, Проте думав, як на гріх. Але знаєш людську вдачу, як старі ті капці бачу, то мені щось жалко їх. Так уже я з ними зжився, а як добре придивився, то вони ще добрі скрізь. Що ж їх дурно викидати? А нові купувати – це ж не розум, бога бійсь. Поки так балакав Касим, аж до лазні входить разом пан багдадський судія». «Кинулись до нього слуги, сей розу, тюрбан зняв другий, я натру, обмию я!» А Букасим аж озлився, і з-під лоба подивився на лизунство подлих слуг. Та й пішов у лазню живо, а за ним глядів жартливо той його нібито друг. Був там довго чи коротко, парив з гірко чи солодко, Сеє вже не наша річ. Доста, що суддя ще в ванні, Кляв на слуги окоянні, Як наш Касим вийшов пріч. Вийшов з лазні, одягаєсь. А де капці? Оглядаєсь, але капців ні сліду. А на місці їх блискучі, Ще новісінькі папучі Хтось поклав, як на біду. Абу Касим усміхнувся. Хитрий друг мій, як звинувся, сам немов мене ганьбив. Та коли я мився в парні, він взяв капці незугарні, а папучі ті купив. Так то хитро Абукасим, виміркував серцем Ласим і повірив в догад свій. Швидко вдяг свої онучі, і обув нові папучі, з лазні драла дав, як стій. Та хоч дав він з лазні драла, вслід за ним біда вже гнала, мов за жертвою змія. Ось, чортів спімнувши копу, виліз, на чарак з окропу, з лазні сам пан судія. Вийшов з лазні, одягаясь. Де папучі? Оглядаєсь, а папучів ні сліду. Замість них для осолоди Два капчиська, мов колоди, Хтось поклав, як на біду. Пан суддя був дуже строгий, Наробив, як з тривоги. Хто мої папучі вкрав? Хто для сміху і наруги Сі прокляті капцюги Замість моїх тут поклав? Страх і трепет по всій лазні. Шепти, мови невиразні, далі скрикнули всі враз Ах, сей ж Касимові капці, певно трястя його бабці, він же й обікрав тут вас Зараз, схопивши палюги, вздогін скочили два слуги Абу Касим і не снив, що за ним біда йде спішно він в нових папучах втішно вже додому доходив. А втім крики його гадку перервали. «Дядьку, дядьку, зупиніться, стійте, гоу!» Став мій Касим озираєсь. Се хлоп з лазні наближаєсь, весь задиханий прийшов. «Дядьку Касим, Аллах з вами!» «А там влазні пан за вами!» Пан який знатний питав, конче хоче вас пізнати. Се, мабуть, купець багатий, бо нас двох по вас післав. Абу Касим здивувався. Веселенький поспішався, думав добрий зиск найти. Влазні він вступа пороги, коли бач, суддя тут строгий, як не крикне «А, се ти!» «Ти, седрантовий злодюго, гей, візьміть, зв'яжіте туго і в тюрму його запріть! І зніміть мої панучі, а капчиська ті вонючі, до карку йому вчепіть!» Тут мав лазню Абу Касим. Не напішло йому все плазом, що приятель жарт зробив. Що вже плакав і кланявся, толкувався і зайнявся, Пан суддя трохи не бив, мусив касим на остатку. «П'ястрів видобуть десятку, і суддів відкнуть в кулак, Щоб минути злої казні, так то змитий з тої лазні, видобувся неборак».